September 2023. Inom loppet av tio dagar skjuts sju personer i ihjäl i Uppsala och Stockholm. Så knackade på dörren så står polisen där. Och då säger de, vi beklagar saken, din son är död. Och då jag skriker och gråter, jag blev galen. Splittringen inom Foxtrott leder till en våldsspiral. Och i Turkiet börjar politiska röster höjas för att lämna ut genkriminella svenskar. Ja men det finns en del kritik. I den här frågan, hur kan det vara så att, att kända enkriminella så enkelt kan, kan liksom skaffa sig skydd i Turkiet genom att köpa medborgarskap? Petri Krim om Foxtrot-konflikten, mammans sorg och de misstänkta i Turkiet. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariela Quintana Melin. Ja, våldsspiralen bara fortsätter i Uppsala och i Stockholmsområdet och har nu även spritt sig till Norrköping. Och det här är ju något som vi följer och det händer ju nya saker hela tiden. Som ni kanske har märkt så har våra avsnitt den senaste tiden kommit ut andra dagar eller andra tider än vad de brukar. Och det är ju för att vi vill ge er det senaste vi vet om det som händer i konflikten inom nätverket Foxtrott och andra skjutningar och sprängningar som kan kopplas till nätverket. Och vi ska berätta mer om vad som har hänt de senaste dagarna och vad gripandena i Turkiet har fått för konsekvenser här i Sverige. Och vill ni ha mer bakgrund till splittringen inom Foxtrot så lyssna gärna på förra veckans avsnitt. För där går vi igenom vad vi vet om konflikten mellan räven, alltså Rava Majid, och en av hans tidigare närmaste män, 33-åringen, som vi kallar för doktorn. Ja, numera namngiv vi den kurdiska räven vars riktiga namn alltså är Rava Majid. Och det här är ett beslut som vår ansvariga utgivare har tagit med motiveringen att det handlar om så grova brott att det ligger i allmänintresset och eftersom våldet på senare tid har trappats upp så mycket. Ravamajids Majids folkstrott har ju varit ett av de nätverk som har haft huvudrollen i många av de avsnitt som vi har gjort under året om våldsvågen i Stockholm. Den som har haft skjutningar och sprängningar och mord på löpande band. Och vi har ju i chattar kunnat se hur högt uppsatta inom nätverket har fjärrstyrt de här våldsbrotten från Turkiet. Och flera andra nätverk har enligt våra källor tagit ställning för de olika falangerna inom Foxtrott och det verkar ligga bakom flera skjutningar mot bostäder i Stockholm. Och det kan ju vara viktigt att komma ihåg att det här är inte är första gången som en intern splittring leder till blodiga konflikter. Men det som sticker ut nu det är ju att anhöriga drabbas och att det ibland räcker med att bara ha samma efter. Namn som en gängkriminell för att utsättas för våldsbrott. Eller som är killen i Uppsala förra veckan som sköt sig ihjäl på väg till jobbet. Han hade inte någonting med konflikten mellan Rav Majid och doktorn att göra utan där tror man att en annan person var måltavla. Och att läget är exceptionellt, ja, det märks inte minst genom att sju personer nu skjutits ihjäl på tio dagar i Stockholm och Uppsala. Han spelade data han sökte jobb han lagade jättegod mat han var med sin tjej han alltid var jättelungd jag skulle aldrig kunna tänka mig min tanke att det här skulle hända honom Det här är mamman till en av de unga killar som skjutits ihjäl i Stockholm den senaste veckan vi kallar henne för Carolina Det var en kille som sa men kom träffa mig och så som jag har fått höra då, och att eh, han gick dit och han blev avrättad bakifrån av mördaren och de sköt honom i hjärtat och i magen och någon annanstans i kroppen. Den där kvällen förra veckan är Carolina hemma med sin dotter i stan där de bor och under kvällen så börjar hennes andra barn att ringa. De säger att sonen som skulle komma hem till dem inte har kommit dit. Efter ett tag får familjen tag i sonens tjej som säger att han åkte iväg för att träffa en kompis. Och samtidigt börjar nyhetsflasharna komma om en skjutning i samma område dit sonen skulle. Och, och då stod det till att det var en kille som hade dött där. Och när jag ringde ett två så fick jag inget svar från dem. Och de bad mig vänta, vänta, att jag skulle vänta på polisen och så här. Och jag försökte säga att ja, men han har långt hår. Han ser ut så, så, så. Han har svarta kläder. Carolina ringer runt till sjukhusen i Stockholm. Så pratade jag med en, en sjuksköterska som ringde upp med mig sen. Och hon sa, kom nu, nu, kom fort, fort. Och jag bor ju långt. Så det skulle ju ta, ta, ta tid för mig att komma fram. Och när hon ligger på så knackar på dörren så står polisen där- och då säger de, vi beklagar saken, din son är död. Och då jag skriker och gråter, jag blev galen. Jag vet inte, jag, jag ramlade på golvet. Och jag skriker och, och ja, min son är död. Sista gången Carolina träffade sin son var fem dagar innan han sköts till döds. Då verkade han inte orolig för att något skulle hända honom, berättade hon. Och det fanns ingen oro, han var glad, vi lagade mat, vi kollade på film, han lagade bästa maten, han lagade sasiki burgor och sen kyckling med potatis och han gjorde ris. Och vi var med systrar, lilla syster, och så vi tog promenad i skogen och han sa jag älskade mamma, jag, bara, jag älskade min pojke. Och sen mordet på doktorns mamma i Gränby Uppsala har, när vi spelar in det här, ytterligare sex personer skjutits ihjäl och flera av dem är unga killar. Och alla de här dödsskjutningarna verkar inte enligt våra uppgifter vara kopplade till konflikten mellan doktorn och räven, alltså Rava Majid. Eller den dödslista som enligt SVT och Expressen nu finns mot rävens sida. Han hade ingenting med räven att göra. Han har aldrig haft med räven att göra. Han hade hamnat i fel spår förut med narkotika. så, Men det var för att han var 16 år då han blev utnyttjad av andra som var äldre. Och även om Carolina säger att hennes son inte hade något med Rava Majid att göra så kopplar hon självmordet till konflikten mellan honom och doktorn, eller jordgubben som han också kallas. Sonen hade tidigare varit omhändertagen enligt LVU, lagen om vård av unga. Han hade missbrukat och suttit på CIS-hem efter att ha dömts för narkotikabrott. Och när sonen satt på CIS ska han enligt mamman ha lärt känna personer som gjort saker åt foxtrott. Och hon menar att konflikten eskalerat så mycket att de nu ger sig på vem som helst. Vad var så ung, han blev hela livet framför sig. Och sen det som hände mellan Räven och jordgubben, det har inte vi med att göra och han, de har valt fel människa, fel person och de har skjutit av dem av misstag. Ja, efter mordet har Carolina fått bilder skickade till sig på sociala medier där folk tar på sig skjutningen och räknar pengar. Och hon har också fått hot på sociala medier. De har hotat mig att, att jag får tåla leken, att du får tåla leken. Och då betyder det att om jag ska tåla leken då betyder det att de ska gå emot mig också va? Så samtidigt som Carolina nu sörjer sin son och försöker fixa allt det praktiska med begravning och sånt så försöker hon skydda sina andra barn och resten av familjen. De kan inte bo hemma på grund av hotbilden. Men hon tycker att det är svårt att veta vad de ska göra nu. Det är ingen idé att flytta för det spelar ingen roll vart man flyttar. De kommer ändå jaga en. Carolina berättar att hon försöker ta en dag i taget och att hon hoppas på att snart kunna resa till havet för att sörja ordentligt och minna sin son för den han var. Hon berättar att han hade börjat få ordning på livet, slutat med droger och han drömde om att bli läkare. I somras hade han ett sommarjobb och i höst skulle han gå på sin första konsert berättar Carolina. Han ville så mycket i livet. Han, ville ju, han var med på alla möten. Han var inte orespektlig. Han hade alltid respekt mot människor. Han var en jättefin kille. Alltså, han hade en, en, en själ av ljuset. Med hans leende och hans framsar, långa fransar. Han har jättevackra ögon. en jättefin pojke. Jag, jag älskar honom hela mitt liv. Och De har tagit honom från mig. Och nu är det hennes andra barn- som får henne att orka. För att om jag ger upp livet- jag ger upp dem- då jag ger upp allt- då har de lyckas. Och jag kommer inte låta dem lyckas. Att de har förstört mitt liv. Då har de inte lyckas med det. Han som har skjutit honom- kommer få leva med det i sitt liv. Och inte alla pengar i världen- kommer göra han lycklig- för han kommer få leva med det- när han sover. Och han kommer aldrig glömma- det han har gjort. Och det- du vet allting dåligt man gör i livet kommer tillbaka till igen, förr eller senare. Det är stora höghus med dyra lägenheter- och så finns det då kaféer, restauranger och butiker. Och det, det anses vara ett, ett finare område för bättre bemedlade. Klockan är runt nio på kvällen den 6 september- i området Maslak i Istanbul. På ett kafé i ett finare lägenhetskomplex- så sitter fem svenska medborgare. Plötsligt så rullar en moped eller en lätt MC in- med två personer. Thomas Thorén, som är korrespondent för SVT- i Turkiet berättar om vad som händer. Och de skjuter mot en grupp som sitter ner och då har man kunnat lägga ett pussel att det är då en attack som riktas emot den så kallade kurdiska räven. Det blir panik på kaféet och de fem männen drar själva vapen och skjuter tillbaka. Flera glasrutor krossas, en person träffas av glasblitter– –innan männen kastar sig in i sin mörka minibuss för att jaga i fattmopeden. Men den är spårlöst borta. Istället så grips de fem männen på kaféet av turkisk polis. Polisen gör också husransaken på adresser– –där de hittar vapen, ammunition och narkotika– Fyra av de fem gripna är från Norrköping och är kända av polisen sedan tidigare. En av dem åtalades bara veckan för grov narkotikasmuggling. Och enligt våra uppgifter ska de fyra Norrköpingskillarna ha koppling till Foxtrott. Den femte som greps är en 29-åring från Stockholmsområdet som senast dömdes för ett grovt vapenbrott. Han muckade 2022. I vårt förra avsnitt försökte vi reda ut splittringen i Foxtrott och varför denna har uppstått mellan räven och hans tidigare nära man som tidigare inom kriminella kretsar kallas för jordgubben och numera går under namnet doktorn. Och bara timmar efter skjutningen i Istanbul kommer vad som tros vara händen. Och då här i studiet till Uppsala där en kvinna i 60-årsåldern misstänks ha mördats nu under natten. Ja, doktorns mamma, en kvinna i 60-årsåldern, års skjuts ihjäl i sitt hem i Uppsala. Och det är att passera alla gränser, även för gängkriminella. Det blir precis som många befarar. Fler mord och skjutningar sker de närmaste dagarna. Rikspolischefen Anders Thornberg kallar till presskonferens. Det som driver denna hänsynslösa brottslighet är pengar. Det låter kallt och så är det. Jakten på att få mer pengar, mer makt genom framförallt narkotikaförsäljning och bedrägerier skördar fler och fler offer. Återigen blir gängkriminaliteten något som dominerar medier här i Sverige och mycket handlar om hur Ava Majid styrt nätverket från Turkiet. Och när de fem personerna i Turkiet fördes i handfängsel och nedtryckta huvuden från polisstationen till domstolen i förra veckan så visade man bilder typ överallt här. Men i turkisk media är det ganska tyst. Man rapporterar om skottlossningen på kaféet och om när de fem männen häktas. Men inte så mycket mer än det, säger SVTs korrespondent Thomas Torén. Nej, förvånansvärt lite skulle jag säga med, med tanke på kopplingen till Turkiet. I de stora etablerade medierna i Turkiet så görs inte kopplingen att det här hänger ihop med eh, det blodiga våldet som har krävt flera människoliv i Sverige. Utan det sätts inte, alls, sätts inte alls in i det sam, eh, sammanhanget. Eh, dels är det väl eh, problematiskt att, att det finns utländska kriminella gäng som, som verkar i Turkiet. Det är man inte intresserad av att ta upp på agendan. Och Dels så tror jag när det gäller Sverige så, så stör nog det här också i den bilden som man från makten vill gärna vill ha, ha, hålla fast i om Sverige, om att Sverige då, eh, är problematiskt på grund av att PKKs verksamhet och det här att, att PKK kan vifta med flaggor i Ticket är någonting som väldigt ofta förs fram i, i turkiska medier och som, som väcker mycket ilska också bland den breda anledning. Och sen också det här då med koranbränningarna. Så det, här, det är väl som att den här den här, det här den här storyn och det här det, det, liksom, det passar inte in i det som man vill föra fram i bilden av Sverige. Vi har ju många gånger tidigare berättat att svenska myndigheter har försökt få räven utlämnad till Sverige. Men att det är svårt eftersom han är turkisk medborgare. Historiskt har vi goda relationer med Turkiet och i den vanliga varan så är inte det här eh, några problem. Men har man ett turkiskt pass som nu är aktuellt i de ärnar vi har haft med Turkiet så eh, är det ju tvärstopp. Vi utlämnar inte svenska medborgare, de utlämnar inte turkiska medborgare. Det här är Ola Sjöstrand, chefsåklagare på Rio, riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. I en intervju med Ekot förklarar han varför det är så komplicerat att få någon misstänkt utlämnad från Turkiet och att det egentligen är politikerna, inte rättsväsendet som har makten att trycka på. Det är beslut som tas till slut av länderna på hög nivå. Och det är också processer som vi från åklagarsidan inte är så lagt i. Så vill eh, inte Turkiet lämna ut någon så vill man inte det. Flera av de åklagare som har fått Röva Majid häktad i sin utevaro misstänkt för olika brott här har under veckan sagt till flera olika medier att de upplever det som i princip kört att få honom utlämnad. Ola Sjöstrand håller delvis med om det. Ja, inte negativt, men i närtid som det är med de som har dubbelt medborgarskap och befinner sig i Turkiet så är det ju väldigt svårt att få dem utlämnade. Då får vi prata övertagande om lagföring istället. Och det som däremot skulle kunna hända är att förundersökningarna översätts till turkiska och förs över till Turkiet och att Rava Majid då ställs inför rätta där. Men även det är en komplicerad process enligt Ola Sjöstrande. Det är ingenting vi formellt har gjort idag av våra ärenden men det är ingenting som säger att vi inte kommer att göra det utan det är en process som pågår som ska vägas av mot den bevisningen vi har. Att de misstänkta faktiskt finns i det landet och finns i Turkiet. Eh, påföljder som ska vara överensstämmande. Det är inte okej okay till exempel att begära lagföring om man inte dömer ungefär likadant som man gör i Sverige och så vidare. Ravamajid, Majid, alltså räven, är ju inte den enda som har sökt skydd från svensk rättvisa i Turkiet. Enligt DN kan så många som ett 30 svenska kriminella skaffat sig turkiskt medborgarskap. Ola Sjöstrand tror att man i Sverige har fem aktiva utlämningsärenden med Turkiet. Att de många genkriminella drar just till Turkiet är ju för att det är relativt enkelt att skaffa sig ett medborgarskap där. Och nu börjar kritiska röster höjas mot det bland politikerna i landet. SVTs korrespondent Thomas Torén igen. Ja, men det finns en del kritik i den här frågan mot regeringen. Och det finns ju flera andra kända gängkriminella från andra länder- där det här har liksom uppmärksammats. Bland annat en väldigt känd genkläder från Nya Zeeland som blev ganska stort. Så det, det finns liksom oppositionella medier och oppositionspolitiker som, som liksom för fram den här kritiken. Och hur kan det vara så att, att kända genkriminella så enkelt kan, kan liksom skaffa sig skydd i Turkiet genom att köpa medborgarskap? Så det kostar ju. 400 000 dollar att ska man investera i, i en lägenhet eller en, en fastighet för att, för att få medborgarskap. Och för, förra året var det 70 000 utlänningar som köpte fastighetsbostäder i, i Turkiet. Eh, Turkiet är ju desperat i behov av utländsk kapital på grund av den väldigt dåliga ekonomiska utvecklingen. Och de fem gripna efter skjutningen på kaféet i Istanbul har alltså häktats. De kommer att åtalas för olaga vapeninnehav och det kommer att bli en rättegång för det i Turkiet. Men det kan dröja länge innan den hålls. Sen det blev känt vilka de gripna för skjutningen i Turkiet var så har det när vi spelar in det här varit två skjutningar mot lägenheter i Norrköping. Så här reagerar en Norrköpingsbo för P4 Östergötland. Det var hemskt. Jag stannade inte sova här på min i natten. Jag blev jätterött. ska flytta härifrån. I torsdags avlossades flera skott mot en dörr i området Hageby där mamman till en av de gripna i Turkiet bor. Ingen skadades i den skjutningen. Och dagen efter så sköts det mot ett fönster till två lägenheter i Eneby i Norrköping, till den ena av de här lägenheterna gick ett skott in i ett fönster, den andra lägenheten träffades av fem skott, och på en av de adresserna är en annan av de gripna i Turkiet skriven. Ja, skjutningarna i Norrköping har fått stora konsekvenser. En släkting till en av de gripna jobbar på en skola och på grund av hotbilden så har släktingen tagits ur tjänst. Så här säger utbildningsdirektör Esther Allaway till P4 Östergötland. Har vi medarbetare som har en hotbild kring sig så ska den medarbetaren inte vara i tjänst. Det viktigaste för oss är barnens och personalens säkerhet. Men det finns inte något hot mot skolan där personen jobbar eller på någon annan verksamhet i kommunen, säger Ester Alavey. Det här är ju säkerhetsåtgärder vi tar i förebyggande syfte. Och den anhörige har också lämnat sina politiska uppdrag. Till medier så säger släktingen att hen inte har något med kriminalitet att göra och inte haft kontakt med den gripna i Turkiet på länge. Och ni som lyssnade på vårt förra avsnitt vet att när det gäller våldstolen i Uppsala så är flera av de misstänkta utförarna från andra delar av landet. Och det mönstret går igen för skjutningarna i Norrköping. Tre skåningar har häktats misstänkta för en skottlossning i Norrköping på torsdagen. Det rapporterar P4 Östergötland. Två tjejer och en kille från Skåne har häktats misstänkta för den första skjutningen i Norrköping. Och ytterligare en tjej, även hon från Skåne, är misstänkt för inblandning men hon är inte häktad. De misstänkta är mellan 17 och 21 år och inte dömda för något sen tidigare. Något som har varit tydligt under året i konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket är att båda sidorna samarbetat med andra nätverk. I foxtrots fall så har det främst rört sig om bronätverket från norra Stockholm och Sero-nätverket från södra Stockholm som används som rena utförarnätverk. nätverk. Sero har ju till exempel stuckit ut när det kommer till att rekrytera barn som skyttar i konflikten. Enligt våra uppgifter så har man nu kunnat se att bro- och seronätverket tagit var sin sida i konflikten mellan Rava Majid och Doktorn. Man har sett att brokopplade personer fortsatt är på Rava Majids sida och att serokopplade personer tagit Doktorns parti. Och det här har märkts i Stockholm. I fredags var det till exempel en sprängning mot en port i Upplandsbro och det har sprängts tidigare mot exakt samma adress i våldsvågen under året och den adressen är knuten till personer högt upp i bronätverket. En av dem är misstänkt för att ha anstiftat alltså beställt mordet på 15-åringen i Skogås i januari. En lägenhet i området Larsberg på Lidinge besköts med flera skott vid midnatt natten till tisdagen. I lägenheten befanns en vuxen och ett mindreårigt barn men ingen träffades av skotten. Tidigare under natten sköts det också mot en lägenhet i Handen i Haninge kommun- Ja, så där lät det i P4 Stockholm på tisdagsmorgonen och det har varit flera skjutningar riktade mot personer i Ceronätverket i Stockholm. Enligt våra uppgifter så gäller det två skjutningar mot lägenheter i handen i Haninge under samma dygn och en skjutning mot en villa i Jordbro också i Haninge förra veckan. Och I huset som det sköts mot i Jordbro förra veckan är anhöriga till en 19-åring i Zero-nätverket skrivna. Enligt våra uppgifter så har han haft en ganska hög ställning inom sero och nu befinner han sig utomlands. En 16-åring har häktats misstänkt för försök till mord för den skjutningen i Jordbro. Och 16-åringen, han, har i sin tur koppling till adressen på Lidingö som det sköts mot natten till i tisdags. Vi var överens om en väldigt viktig sak och det är att den här, den här brottsligheten med barn och unga den är något helt annat än annan, annan, en annan ungdomsbrottslighet och vi kan inte hantera den som vi hanterar annan brottslighet. Så här säger justitieminister Gunnar Strömmer till SVT. Under tisdagen, samma dag som vi spelar in det här, hade Gunnar Strömmer kallat till ett extra möte med rådet mot organiserad brottslighet. Där bland annat rikspolischefen och generaldirektörer från flera myndigheter ingår. De diskuterar den senaste tidens våldsvåg och hur nyrekryteringen av barn kan stoppas. Både SIS och Skolverket var med på mötet och enligt justitieministern ska de snart lägga ett förslag om hur staten, kommuner och regioner ska sam arbeta bättre kring de här frågorna. Men mamman Carolina vars son sköts ihjäl förra veckan hon vill se helt andra åtgärder här och nu och hon vill gärna prata med både statsminister Ulf Kristersson och socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson om gängvåldet. Jag skulle önska mig att regeringen ska förstå att det inte är lätt att förlora sitt barn. Uh, att, uh, att det här hotet och den här våldet eskalerar och att de måste ta tag av hårdare handskar och göra mer kontroller på vägarna, stoppa bilar, undersöka och uh, typ alla som går med de här väskorna som är ballade du vet, de här uh, väskorna som de har runt midjan, alla sådana ska kontrolleras i tunneln, bara att de sätter in militärstycken i Sverige för att, kunna stoppa, för att kunna stoppa våldet och det här mördandet. För att det är så många som har dött. Det har knappt gått en vecka sedan Karolinas son mördades. Hon berättar att hon gråtit nästan hela tiden sedan dess. Men att hennes religiösa övertygelse och gemenskap i kyrkan hjälper henne. Och på frågan om vad som driver henne till att orka prata om det som hänt svarar hon rättvisa. Alltså jag vet inte om det kommer någon som blir rättvisa för hela världen är uppe och ner just nu. Men det enda jag skulle vilja är att, att polisen får tag på dem som har gjort det här. Och då får, då får betala det de har gjort. Och inte betala att de får sig straff för det, det, det de har gjort för de har, de har avrättat honom. och alltså, Om jag ska vara ärlig, jag, jag mådde så dåligt så jag kände att nej jag, jag kan inte prata med någon. Men sen det är det någonting som säger mig, jo du får inte tyst. Det spelar ingen roll längre. Du, så du måste kämpa. Du får, jag får inte ge upp livet. Jag har lyssnat på Petrik Krim om konflikten, mammans sorg och de misstänkta i Turkiet. Producent var Jenny Hellström och ljudtekniker var Johan Hörnqvist. Och vet du mer om den här splittringen eller har du andra tips om saker som du vill att vi ska ta upp så hör av dig till oss på petrikrim@svenskradio.se eller på 073 461 2915 och där kan du också skriva till oss på Signal. Och glöm inte att följa oss på Instagram där du också kan skriva till oss där heter vi Petrikrimpodden. Jag heter Linus Lindahl och jag heter Mariella Quintana Melin.